Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah, Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Inna arsalla nuhan ila qawmihi An anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum a'zabun alim Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. O hai ya kaumku, inni lakum nadhirun mubin. Ali'budu Allah wa taqūhū wa aṭī'ūn. Yaghfir lakum min dhunūbikum wa yu'akhkhirukum ilā Inna ajal Allahi, jika jala, ia tidak akan ditunda. Jika Nuh berkata, Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui. Nuh berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku, malam dan siang. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran, dan sesungguhnya, setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya. Dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyembongkan diri dengan sangat. Maka Inni da'atuhum jihara, thumma Inni aglantulahum wa asrar tulahum israrah. Fakultu istaghfiru Rabbakum innahu kana gfarah. Yurusilis Samaa'aleikum bidharah kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tabaqah wa ja'alal al qamara fihinna nuran wa ja'alasy-syamsa sirajan wallahu anbatakum kum minal ardh nabata ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ألا تلاحظون كيف الله خلق سبع سماوات متراكمة وجعل في الأرض من كل شيء زوجين ليراكم أن الله قادر على كل شيء يعلم ما في الأرض وما في السماوات وما تخفي الصدور وما يظهر وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وما يختلج dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, Supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu Qala Nuhur Rabbi indahum a'sawni Wattaba'u man lam yazidhu maluhu Wa waladuhu illa khasara Nuh berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku, dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar. Dan mereka berkata, Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu. Dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan wad dan jangan pula su'a ya'ud ya uqdanasir dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan mimma khati'atuhum ughriqfu fadkhuluna naram falam yajidu Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka Mereka ditenggelamkan Lalu dimasukkan ke neraka Maka mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka Selain dari Allah Nuh berkata Ya Tuhanku Janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir. <Sessizukat> Rabbighfirli waliwalidayya Ya Tuhanku ampunilah aku ibu bapakku Orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan.